Walaqad akhadhna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Nafakika tuliadhibu watu Firauni kwa miaka na kwa upungufu wa mazao ili wapate kukumbuka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 likiwafika jema wakisema haya ni haki yetu na likiwafika ovu usema Musa na waliopamoja naye ni wakorofi hakika ukorofi wao huo unauwafikia unatoka kwa Mwenyezi Mungu lakini wengi wao hawajui. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litas'harana biha fama nahnu lakum mu'minun. Na wakisema hata ukituletea ishara yoyote kutuzuga tutokuamini. Fa arsalna alayhim tofana waljarad walqammala waldafadaa wadama ayatin mufassalatin fastakbaru fastakbaru wakanu qauman mujrimin basi tukwapelekea tufani na nzige na chawa na vyura na damu huwa ni ishara mbalimbali nao wakapanda kiburi نَكَوَى وَاتُوا وَكَسَفُوا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ Lakin kashafta 'anna ar-rijz la'uminan nalaka wa lanusilan ma'aka bani Israel. na ilipo angukia adhabu akasema ya Musa tuombe kwa mula wako mlezi kwa aliyokuahidi ukituondolea adhabu hii hapana shaka tutakuamini tutawaachilia wana wa Israeli wende nawe falamma kashafna anhumurrijza ila ajalinhum balighuhu idahum yankusun lakini tukiwaondolea ondolea adhabu mpaka muda fulani wa wafikie mara wakivunja ahadi yao F taqumna minhum fa'agraqnahum fil yamm bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin baslu watiliza tukawadhamisha baharini kisabab wallizkanusha zetu, نُغَرِّفِ لِكَ نَازُو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى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 Wadamarna ma kana yasnaa fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu watu waliokuwa wanadharauliwa mashariki na magharibi ya ardhini tuliyabariki na likatimia neno jema la Mola mlezi wako juu ya wana wa Israel wa na vile walivyosubiri natukyaangamiza aliyokuwa akiyafanya Firauni na kaumu yake Kua, wa ali yakuwa wakijenga wajawazna bi bani isra ila albahr fa atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya musa ja'alna ilaahan kama lahum Kala innakum qaum tajhalun na tukawavusha bahari wana wa Israeli wakafika kwa watu wanaaabudu masanamu yao wakasema ewe Musa hebu tufanyie na sisi miungu kama hawa walivyokuwa na miungu Musa akasema hakika nyinyi ni watu msiojua kitu inna haa mutabaram ma hum fihi wa ma kanu yamalun. hakika haya walionayo watu hawa yatakuja na hayo waliokuwa wakifanya yamepotia bure qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faḍḍalukum 'alal 'alamin akasema je nikutafutieni Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu na ndi ndiye aliyokufadhilisheni juu ya viumbe vyote wa iza jainakum min alifir'auna yasumunakum su al'azabi yaqtuluna abanaakum wayastahyuna nisaakum wa fi Bala, um, na pale tulipokokoweni kwa watu firauni waliokupeni adhabu za mwisho wa uovu wakiwaua wavulana wenu na ukawaacha hai wanawake wenu na katika hayo yalikuwa majaribio makubwa Kutokana na Mola wenu mlezi Allahu akbar Allahu akbar la, ilaha, ilaha. Na hakika sisi tuliwaadhibu Fir'auna na watu wake kwa ukame na viki ya maisha na upungufu wa matunda na mazao na miti kwa kutaraji kuwa watazindukana wa utambue unyonge wao na kushindwa ufalme wao wa, wa mbele ya nguvu za Mwenyezi Mungu, wapate kuadhika na waache kuwadhulumu wana wa Israeli na waoitikie wito wa Musa alaihi salam. Kwani mtindo wa shida ni kuzuia kujidanganya na kutengeneza tabia na kuzelekeza nafsi kubali haki na kumridhi Mola mlezi wa viumbe vyote na kumnyenyekea yeye tu si mwinginewe. Lakini tabia Firauni na wasaidizi wake nekutodhibiti juu ya haki wepesi kurejea kwenye hiana na uasi hao ni watu wa ikiwajia ikiwajiya kutononoka na nema, na mara nyingi hivyo, wao wakisema sisi tunastahiki haya tuliyonayo kuwapita watu wengineo na likiwasibu la kuauzi kama ukame au tauni au msiba wa mili au riski wakiona yamewapata hayo kwa ukorofi wa Musa na walio pamoja naye na wanagafilika kuwa dhulma zao na fisadi zao ndizo zilizopelekea kuja hayo yanayowapata basi na watanabahi na wajue kuwa ujuzi wa ukorofi wao huko kwa Mwenyezi Mungu yeye ndiye anewapatiliza kwa sababu ya vitendo vyao viovu yeye ndiye anewapelekea hayo yanayowaudhi si Musa na nao. Lakini wengi wao hawajui hakika ambayo haina shaka. Na kwa hii krambovu mbovu walionayo wakaendelea na upinzani. Walisema walipoona miujiza ya Musa, wewe hata ukituletea kila namna ya ishara zinazoonyesha ukweli wa wito wako ili kutuachisha dini yetu na tusiwafanye watumwa watu wako, sisi hatukusadikii wala hatukufuati. Basi Mwenyezi Mungu aliweteremshia masaibu na balaa zaidi kama tufani lililofunika mhalamu wao na nzige waliyokula kila mmea na mtu aliyobakia na chawa yaani vijidudu vinavyoharibu matunda na kuteketeza wanyama na mimea na vyura vilivyoenea vikafanya maisha ya udhiki na vikachafua kila pahala na damu iliyosababisha maradhi mengi kama kupasuka mishipa ya damu katika mwili na damu inayo kila pahala ikasababisha presha au kupasuka ikaleta kiharusi na kupooza na kutokwa na mkojo wa damu kwa sababu ya kichocho na mfano wake au ikawa inachanganyika na maji yao yanayohitaji kunywa au kupikia Mwenyezi Mungu aliwapatiliza na ishara hizi zote zilio wazi nao wasiathirike nyoya zao zikabaki kuwa ngumu na wanyekutakabari hawataki imani wala kurejea kwenye haki. Walikuwa watu waliobobea kwenye madhambi na ukosefu kama ilivyada yao. Katika kuzidi kigeogeo chao kama zinavyobadilika sababu, walikuwa kila ikiwashukia namna yoyote adhabu wakisema kwa shida na machungu yanayowapata, Ewe Musa, tuombe kwa Mola mlezi wako, kwa vile alivyo kuwa ukimwomba atakupa miujiza na atakuitikia dua, Hatuondolea adhabu hii. Na sisi tunakuwa pia kituondolea, basi bila shaka tutakuitikia na tutawaachilia wende nawe wana wa Israeli kama walivyotaka. Tulipuondolea adhabu kila mara kwa muda wao mpaka mwisho wake ukisha kuivunja ahadi yao na huenda kinyume na kiapo chao na hurejea yale yale waliokuwa nayo. Kwa wao hayo majaribio ya kuachisha maovu hayakuleta faida. Tuliwateremshia kama yetu, tukawazamisha baharini kwa sababu ya kushikilia kwao kukanusha ishara zetu na hadi ya kutoya mafunzo ya imani na utiiifu yaliyomo katika hizo ishara. Tukawapa watu ambao walikuwa wakitharauliwa katika Misri nao ni wana wa Israeli ardhi aliyoipa baraka Mwenyezi Mungu. Kwa ina rutba na khairi nyingi tangu mashariki mpaka magharibi yake neno jema la Mwenyezi Mungu likatekelezwa kwa na pia ahadi yake ya ushindi kwa wana wa Israeli kwa sababu ya kuvumilia kwao dhiki na tukatetekeza majumba ya fakhari na kila majenzi na chanja za mimea ya kutambaa na bustani na pandio za mizabibu waliokuwa wakisimamisha na kujenga kina Firauni na watu wake hiyo ndiyo shani ya Mwenyezi Mungu na ametimiza kweli ahadi yake kwa wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakaivuka bahari kwa uangalizi wetu na kuwaunga mkono na kuwafanyia mepesi mambo yao. Baada ya kushavuka waliwakuta kaumu wameshika ibada ya masanamu. Walipoona hivi yale waliokuwa wamiazoea kuona wa, wa kiabudu wakiabudu masanamu yaliwaghilibu wakamtaka Musa wafanyie nao wa masanamu wayaabudu kama ilivyokuwa wale kaumu wana masanamu yao wanaoyaabudu hapo hapo Musa alayisalam aliwatayarisha na kuwakanya akasema hakika nyinyi ni watu wapumbavu msio na akili hamjui ibada ya haki wala hamumjui Mungu anestahili kuabudiwa hawa mnaoaona wanaabudu masanamu Hapana shaka haya walionayo ni yenye kuangamia na hii dini walionayo ni potovu bure bilashi na amalizao ni zenye kupotea wala hazibaki Ye ni kutafutieni wa kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Muola mlezi wa viumbe vyote na yeye ndiye aliyekupeni fadhila na akakupeni neema asiyopata kupewa mwingine asiyekuwa nyinyi katika zama zetu Kumbukeni alipokuvuweni Mwenyezi Mungu mtukufu kwa uangalizi wake na watu wa Firauni waliyokuoa kukadhibuni ukomo wa adhabu wakikudhalilishieni muwatumikie katika kazi ngumu wala hakukuoneeni huruma kama wanyama Wakiuwa wavulana wenu na wakiwabakisha wasichana ili mzidi kudhoofika kwa wingi wa wanawake na katika adhabu za Firauni zilizokushukieni na kukuvueni nazo wana mtihani mkubwa wa mula wenu mlezi wala hapana mfano wake